توا ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى سوره سواح سوره مريم قصيده اون پدې ترتیب کې هم په نزول کې سور مریم سر مناسبت تا دی چدا و ثابت شوار ٹولو سورتنو کی دسور بن اسرائیل نا کحب کے مریم کی دی سورت کیوئی دعو رسوے ترغیب دی مسلی رسولو تا سور تواہا کی ذکر کی دو ذکر شو دو امداؤ جیغی کے انبیاء ذکر شو و انبیہ سورۃ مریم کې دایي حال بیان شو په دې سورۃ کې د موسی علی السلام ادم علی السلام حال بیان دی ډیر تفصیل سره د موسی علی السلام واقعا او دریم د باتل پرستو حال ذکر کړو چې کله قرآن لوستې شي <خخ> <خخ> <خخ> <خخ> <خخ> <خخ> <خخ> <خخ> لوې کې بخبل مال دولت باندې چاي الفريقين خير المقام واحسن النذيه سورۃ توہ کیدا غریبات الپرست حال ذکر کړي او دا غی علاقت بیانې سورہ مریم ختم کو په دی باندې جمعنګ قومونه هله کړی چې دا غی نه یې سکه نه دی پاتې شي نو توا به دا مثال ذکر کی په فرعونانو سره چې دا یو مثالو 빈 ذمہ او چغې کې ویلو جيمان راوړي عمل صالحو کې موږ له محبت پیدا کو پزړونو کې از موسیٰ السلام واقعہ کی بوئی والقیتو علیکہ محبتا منی سنگچے اغلا اللہ محبت پیدا کرو پزرونو کی چلے یوں مثالو سور مریم کی اموی چلا یم لکون الشفاعتا او تواہا کی با اموی چیم ایز اللہ تنفعو الشفاعتو بغیر دی اجازت نیسوک شفاعت نشکو لے مریم کی ویلیو ذکر و رحمت ربکا او تو آها کیوی اللہ تذکرتل لمن یخشا دا قرآن عبرت تی صورت مریم کی مضم موسیٰ علیہ السلام دا کوئی طور ذکر شو اجمالا او دلتا امو ایزنا ربو بالواد المقدس توا وار مریم کی ام ویلیو چوکانه یامر اهل او بسلاته علیہ السلام به عمر کو اذي صورت کی پیغمبر ته وی و امر احلا کا بسلاته واستبر علیہا داود دا سورۃ د دا تسلی په اړه رسول په واقع موسی علیہ السلام سره اصل دعوی تسلی ده دا, دا ذکر کوي ذم یاد چِ اِلَّا تَذْكِرَةً دا قرآن استاد پارے و تذکرہ و عبرت تے پواقیاد موسیٰ علیہ السلام بیابا ذکر کینا ہم کی چِ حَلْ اَتَاكَ حَدِيثُ مُوسیٰ او بیابا ذکر کی ستر کی چِ اُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدَا چِ اغیتا اگورا جزی اکڑا <تصفح> اب یا ذکر کی بہت ترکی چلنو سرکا لاما جا انا اے پھر اون منتا ناخلو تا نغورکو پاغی حق چمون تراؤ رسید اب یا کې کم سلکی چنا قصو علیکم ما قد سبق ایو سلپین لسمکی چوال قد آئذنا الی آدما دام تسلیوہ یا دمل سلام نه معمولونه چې نسیان او شو د فا اسوا به ما اسوا سمره دوی تکلیف او تورسی نو ته احتیاط کوه چې غفلت و نشي دا و توحید به بګزان ل ذکر کوي اته م یاد کی جل الله لا اله الا هو ابي اروستو نوی آیات کی چې نربکم الرحمان او تنوی کینا ما یلاکم الیلا الیلا الا اللہ یوصل سوار لسم کې 114 کې تعال الله الملك الحق څلور ځله د توحید ذکر کوي او د شپک ځله تصلی چې دا سورته په ده سورته ممتاز ده او دی واقع ده مصالح علیہ السلام سره او آدمل علیہ السلام سره چې دا ډول ذکر کړی او ممتاز ده په هلاکت د سامري د دې کې بیانې رسل الله الرحمن الرحیم فاه الافي بمانا پو د دې مانزلنا لیک القرانه لتشقان موږ نه د نازل کړه صاحب اني قران د دې د پارا چې مشقت کې پریوزیم کله چې حق پرسبان دنیا کې سخت تراشی نو ارڅوک به کې خبر او کې وړار چې خپل خپلې کنه چې پیغمبر باندې سختی راتلا نو مشرکینو وي چې د ا مشرانو دین پریخو ده نو بدبخته شو څوک چې مشرانو دین پری دی. بس هغه باندې بدرګه سخت راضیم الله وینا دا باندې بدبختی نظر أغلی قران می نازل کړی دا دلیل د دې چې تاسو سعادت حاصل شقاوت نه حاصل دویم چې دا ویلو چې دا قران خو دې پیغمبر د پاره فضیلت نشو مشقت جوړ شو دی کې حضور پاره سپې دانشته توه د غیرت کوي او جواب کوي درې مدام محمد رسول الله پر عبادت کډیر کوشش کاو ځان وسترې کاو مليه تسلی ورکي چې دا قران دې د فارنه چتا ځان مشقت کې پرې باسي اوبې سوره مزمل کې ترتیب هوليو چستا تهجد او د مانز دغه ترتیب دي دا ول وخزان لا بیا د رښت وخزان لا نزل کلم متابه ان د قران چې ته مشقت کې پریوزي الا تذکرتن دا صرف د عبرت لپاره دي د دعوت لپاره دي دا, دا, دا مشقت وسر لازم نه نو څنګه سمره جیو کار قیمتي نه انسان د په کې سخته حاصلېږي نو نزول حکمت ی ادارې چې تذکرہ تن خدا مصیبتونه او سختۍ وسر لازم دی بس نو ته وازړه نتاږه دا ی برتیدا چا د پارچ یریږي تنزیلا ممن خلقل ارض والسماوات العلام دته ځنه نزیو کړي نازل کړي شوی دې طرف د اعظمات نا چپې پیدا کړې د زموږه او اسمانونو نه اوچت الرحمن وعلى العرش استوى او رحمن ذات پارش باندې برابر چې په توګه د ولوهیت ذکر کړي اول خلق بیان کو او پسې علم له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما خاص د الله په اختیار کې دي اغا سوچی باسمانونو کی دی? اغا سوچی باسمکه کی دی? اغا سوچی با میانده دی? دوارو کی دی? ومان تحت السرم او اغا سوچی لانده دا اغا خورو لمدو ندی؟ این دو ومیزمک لانده چه اغا انتحادا اترابو ندی لمد خورا چه دا اغا این او پلسنشتا دا طول اختیارات او قدرتونه د الله دی دې قدرت ذکر شو او سره علم بیان کړي و ان تجهر بالقول ای انسان کته جهر کوي پهینا باندې په ذکر باندې په عبادت باندې نو جهر مناسب نه دی افضل نه دی بلکې افضل خفا ده چ مریم کې وی اذن ا ذ ربهو ندان خفیا فنو یعلم السر واخفا بشکل لا پویږي پا خبره چې غذل راز وی اچات نه ی معلوم واخفا چې دا غینم زیاته پټی نو ا سر وی اری تو وی چې ما حدثه فن نفس چې نفس کې او خبره راشي چاہتا. او که را شي چاته او اخبار اي توي چې مالم تحدث بهي نفس چيله ازل کې راغليوم نې بنده ته معلوموم نې نو الله ته معلومه دا وي اخپا دا غنم زيته مقاوله غکې ابل مطلب دازي چې زادواله دا اسر فرمایا د پټ سروم رازي او فرمایا د ښکار سروم رازي روستو اخبار اغلی نو ځل ته تمنانه د اظهار دا الله ولا اله الا هو الا غزا ته چنشته حاجت روا بغیر د دنه له الاسماء الحسنى خاص دی الله لره مناسبتونه دي خاسته په غریو ته आवाज کوي او نو مونږ د دې روایت مطلب دانه دي چې اعلی هډیر شو نظات یو ده او صفتونه او نمونه جدا جدا ده ده دلیل ده عزت ته او ده قدر او ده عزمت ته کنا ده تمهید و اتو ویاتونو کی چریک ده اللہ دو قسم صفتونه ثابت شو خلق قدرت او علم واقع ذکرکی اول ده موسیٰ علیہ سلام تسلید پارا او داغا زینه را اخلی دمیننه چو موسیٰ علیہ السلام کله دو مدینن رازی مصر تا اولاری که وطا وحی که دا نیفتی دینا ذکر کلیابا قصص کی بیانی وحل اتاک حدیث موسیٰ یقیناً راغلی تا تا قرآن کی بیان دو موسیٰ علیہ السلام از رانارن کل چویل دوور وقال لأهلهم قصوم وی وی خپل اهل تاج تاسو کې نه اني یا نست نار ال علی اتيكم شاید چې را شمتا استاد دینه په ولم بسر او په یو شغل او اجدوا عل النار خدا یا بو اوموم زیور سره هدایتو آل خلق جماعت لا رو نو دیر مشکلات یو خوش پوت یا روان درانا انتظام نو بل سخت سرزیوان تبارانم پکی یا روان او بل دماشون دا پیدا کی دو حالتو دا دور سخت په موسیٰ علیہ السلام رالی و دا غضی اکی <تصفح> سمره جسخت راضی په انسانو دمرا قرب حاصلیږي الله سره نووري ولې درناوی ولې د هغه په سروان شو د پارا چور راولم ائلم خاللات ذی ارس فلما تاکل چراغ يغي ور تانو دي आवाज وکړې شو يا موسا اي موسی عليه السلام اني انا ربك فاخلعن عليكم بېشکه زه چې خبرې کوم نزارب سٹائم نو عبا صاحب پهل پهزار عبا صاحب په لیکلې انک بالوادل مقدس توه بشکته په داسې او ډاګ باندې جریر پاکه ده او تک ده برکتنا ورځ زېکه پهزار نه پخو کول چې د باندې برکت حاصل شي حضرت قطادہ کریموي چې لاله لیانا برکت الوازي چې راځي برکت یو نو چې مصالح اسلام په قدمونه کیږي برکت بدته هم حاصل شي اسو کوي چې حضرت علي چلل خشوع اند المناجات دا خدای موصلی السلام مناجاتو الله سره اوږي کعجزی په کاري هغه عاجزي ته دوی چستا قدمونه بربندي کنه بهزار نه دي کډي راجزي ده وانا اخترتک تما ورکل په مخلوق کې د خپل پیغام د پاره د نبوت ته پاره فستملی ما يوها دغه غاور سره غوکه داغه اصلي تا چې وحیکول شي تاتان اناختر ټوکا دې صلواتول تاریخ دفه شو چېږي کې د مصالح اسلام صاحبنا او سګوناونو بیان کړی الله یې هغه غره ما منتخب کړو په ټولو خلکو کې داغه نه څنګه ګناکي اغه واحد ادا انني انا الله لا اله الا انا فعبدني بشك زچيم متكلم مزا الله يوم بغیر بلسوک سوک حاجت روا ما ګرځيم فعبدني زما بندگی کاه قائم الصلاه لذكري او پټول عبادتو کی زمونز امتیازی صفات داده چکله ذی مطلب یي چې ما یاده په معمزه او د ريګه کنا باقی مسلات ال ذکري د ازما ده یاداش د پارډيره اهمه ذریعہ او وسیله ده ل ذکري معنا اي ل ما جماه یاده نو منسکوا تمه د یاداش د پاره بل داسه ذریعہ نشته ل دا, دا چی دا. از وین منافقه حاکی ذ ذکرې اے متا ذکرتا پس ولې کله چې تا یاد شو چې ما ته همونز پاتې دی پاتې شوی درانه دا غي بیا وښ نشتا هغه چې کله تا ته یاد شو نو مونز کاوه د قزامون وقصه دي یاداشه هر ټیک د شي کوم اوقاتو کې من راغلې ده او خو بهتهته معلومی که نه او کااتې مها هغې کې به نهوي نور د قضامون دپاره وخت دته دی چې کله تا ته یاد شو انتون ب شکه قیاممت راتلون کې دی اقا وپې ن د چې غې لرهپټ کم د خپل ځان نه نو مبالغه ده چې موږ د قیامت علم چاتنشته اکادو یراولې اکادو سره خبره حل شي کنهخه چې له خپل ځان نوم سشي پټول شي نو اکادو یې وی کنه داګه سره خبره منه ای نه او دوه محاله نوزي کنهخه چې کوم زیاده راغلې ده سوره نور کیویلو یکادو زیتو هایوزوی او اغتیل دا زیتون پا خپل رانا کئی کور و تاون رسی نخپل سنگ رانا کئی نو یکادو یویلیو کنا چنا نزدی دا رانا نکی خون نزدی دا جوکی نزلتم اللہ قیامت دا ننپٹی خون نزدی دا دا دیر خفا دا وجنا دا کئی چه خفا دلتا پا زد مانا سر دا اکاذ اوزهروها نیز دې چې ذیخکارا کومه مګر اکاذ کومه نه ده ارادي سره اخلي چله وي زمو ده چې ذیخکارا کوم ابل سو کې نه شيخکارا کول درې مان تا کوم چې نیز دې چې ما ده قیامت نوم نو وي غستې ځامې مد خلقونه پټ کړې وي چې ساعت څه شي دا وصل رازی لطج دا کلو نفس بی ما چې چی بدلور کلیشیر نفس تا دا غی عمل چې کلی دیر دی دی پا محنت سر نو قیامت زکر زکاو که <تصفح> یو خودی وجی نا چی دا دواقی دیر پخوانه دی یو توحیدو چی این نیان اللہ و لا الہ ابل قیامت نو دا غو وحی و خصوصی چنبیاء تشوی دکنو فلا يسدنك عن عمل لا يؤمن به مننك تعالى را دا قید قیامتنا ارسو کو یقین نکي په دی باندې دا وسو کی فلا ویچ په قواش پس روانه وتتبع هوا وروانی په قواش پس ناغه انکار کوي اولیک چر انکار دي وک او فتر و هلاك وشیم فَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى وَوِيَ اللَّهِ چِدَ غَسِدِي استاخلاص کے اے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعلمو چِدہ امسادا ادھے تاپوس کے حکمت دا دے چو برگا موسیٰ علیہ السلام ادھے پا حق کس بیانو کنو چِدہ <تصح> امسادا کناج دہا دا کس بل <تصح> سبل, سبل آدھا چِدہ ارسووئی نوځو <مزبو> ته بیا نوې خبره وکم او کمه خبره په سوال او جواب کې کنا هغه دکلي تړې را اسانه ده طریقته او خيار خلق خدا د ماهرين خلق خدا چې وسړې پوکې پو مشکله خبره مسوال جواب ته نه جوړ کې مسوال جواب کې <کی> خبره اسانه شي قال هي اسوایا وي موسی <مزبو> السلام چه دا زماغ پلا امساده او شي دعوه نشکوله کسو کوئی چنه دا خوله شوائب علیه السلام ارکلیوا وغتا چرت دا دم علیه السلام نپاتشیوا نا مساء علیه السلامی دا زماغ پلا امساده او کې زماغ دا ضروریات تی اتوکاو علیه تاکی آوام پا دی بانده چسترشم دکه ټلو ې د مدین په میره کې ړی سرول نغې د غو کې نست نه شي یو په کې تکیا ده تهک کووالی په او بیا حالله غ نهې بیا ساډم پهدي سره هپلو ګړوته پاې ځکه بعضې موسممونو کې په ځمه کوواه مع که نه بیا مالالله خلک بره بره ګوري. پانو تراسن ڈی ولی افیا معارب او خرام دا دی که دماد پارا دیر نور مقصدو نا دیو دیر فیدی دی معارب فیدی مقاصد زکا عرب ویلش مقصد تا دے جمع دا علا فلاف القیاس نا دیر مقصدو نا دا دی که نا چکلات نو ارتيزي نو خخه کماو ساده په وا چې موږ سور را ثو کې کله زهريل شي راشي نو پدې ته نزان بچو شو مار لړم یا یو زې تاسو را شي چې لویا کندي دا غي نو ټوب وال نو هم ساول کې نو دانګي خپل یا سشي پروتي استاوتایتي لاس دی وطنرسي نامสาวه تروروږد کی فقیزان ترانیزد کی عربو خو کې خو یوونه هغه په لا کولا حج له ول او سراوه چې زمګرو په خیالونو دا غي اتی له ته همسا اړه م کړم را به ښکړ نن به مور کو دا چر به کو داخه फायदा نه دا دا پکې ډېری فائدې دي خال قال القها يا موسى ولي چوغرزه د امسه موسی عليه السلام ولي چې بل صفت دته او خیمه فالقا وی ورزولا فزايه حيته تسعا ناسه باغ امسانوا مارو چې منډي والی قال خذها تخف اوه اللہ چونیسا امساق پل او یرے گامان زکا انبیاء نی خبرنو کدو تدا پتوے چی دین امار جوڑی نور سورتونو کې رازی خصص کې شعارا کې چې والا مدبرن ولم یعقب واپس چتینا او رستیو نکاتو سنعيد واسيرتها الاولى وپس بکم دیتا اشکالم بنه تو دلع سواچه و بیا با غام سای یو تا معجزه شو دی ثق سلطان مبين وی ال احکارا وزم می ذکای ل جناحکم اوجهک الاس پل پل ترخسرا پل زان سرا تخرج بیدوا امن غیر سوء انایه اخرى روبه باسی تک سپین بغیر د سماره دا بل معجزه ده دا مثال زرقلي زکار پیغمبر لا د ضرورتی ضرورت یې کنه چې معجزه خپل قوم ته پېښ کړي لنوريه کمن آیاتن الکبره جوهم تارتاتن کې وخت کې خپل قدرتونه نور لوې لوې چا فران علاقت ته ناغا باکی لوی خودتون دی اللہ کنا دا معجزی شوی دا استاد نبوت اسباب دی از هب الہ فراونا انہو توقا زلان شا فراونا تا دسار کشی کری قال موسیٰ علیہ السلام کل مطالبات پیش کریوست چیز ما هم دیر ضرورتو ندی کنا زه دا وی سوال کوم چې په اوښیو چې دا خو نبوت ته رسالت ته او دا ډیر مشکل له بغیر د الله د معاونت نه نه کیږي نو وی په دوا کې چې اره با کلاو کې زماسي نه مان له سړی راضی اذیکو له غوسی ضرورت نشته ذیکو له صبر ضرورت دی ویسرلی عمری واسان که ما تداکار دا دعوت زمان وحللوقت تم مللسانی او لري اپران زیغا غوطا دا جب زمانا اصنی جب بیان کومه زیگا دعوه خلان زیر آغلی پا ما بانده او اگه که زمان جبا انخلی یب قهو قولی چدا خلق پویی که زمان پا وَجَعَلْ لِي وَزِیرًا مِّنْ اَحْلِي او مرگره کی ماسرائیو امدادی دخپلِ کورا نینا حارون علیہ السلام دے اخش ددبی عزری رور دے چې مضبوطه کبد سرملا زمان سرم واشرکو فی امری ادھمہ سری صدار کا پدی نبوت کے اوپر اسالت کی هر دایک جدا جدا الفاظو خو مطلب زده وايي شعراء کې ویلو فارسل ال هارون څنګه ماته ژره وحي وکړه دغه سه هارون له سلام توم جبريل اوليګه کنا چېغه خبر کې او مال مخله راوزی زخص کوټ نشم tle نېغه فرعون ته تل غاړي کنا نا غو سره مرګره کنو مطالباته ټول پوره شو سمره زی کرکی ده مطالباتو سمره ده دوره مطالبات دسته پاره کهو دنیا ده پاره نه که نصب به حقا کسیرن ده دیده پاره چستا نموه خلوپ دنیا کې دیر دیر ستا تسبیح و وایو ذکر اون بے وقت چی دیغا تسبیح وقتی خوا ولی خلقو اللہ سرسنس. سیزو نشری کدی او عرصه پا کرا جمع کدی عرصه نو داغی اسلام کول غاڑی کنا نو داغی تا دا ویل شي چې دا اللہ ذات پاک گنل دا اغا خبرو نا چه دا اغا شان سره لایق نئی د شرک خبری دا عیب خبری د حدوث نو داغی نو تا پاک گنل و نزکره او بیانو کوستا خلقو تا دیر ډیر. نذکرہ کثیرہ حضرت مجاہدوی ذکر د الله کثیر دغی کوي کنه جہد تا یذکرہ قائما وقائدا ومستجئا هر حال کې الله یاده نو دا د الله ډیر ذکر دې کنه انکا کنتا بنا بسویرہ بیسکه ته پم باندې خلیذن قالا ہوئے اللہ قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ یقنان چی درکل شتاتا سوال استا اے موسیٰ علیہ السلام دا دیر مشعور قیدہ دا جی مصدر پمانا دا مفعول سر رازی لیکن ها دا خلق اللہی ین مخلوق دا اللہ کا دلتا ہم سؤل پمانا دا مسئول سر چتاکم سوال وکړی چې دې غوښتي هغه تا درکړې شو اے موسی علی السلام او دې کې شک مکوا زکاته ته زو وسو هغه په خواني نعمتونه شمارو زکات سبا یقین راشي چې ګوره دې مخ کې ما سره الله احسانات کړی نو اسکو بخا کوي ولقد منننا عليك مرة اخرى يقينا ان ما احسان كڑے پتہ باندي ددی نمخ کے بلزل اذ اوحينا اليهم ما يوحى كلا چوہی کڑے و مونگائی الہام کڑے و مورستا تا اغا چوہی و تکریشیوان انقذي فيهم جو ورزا و دا موسی السلام في التابوت و قذف ورذوله توي كنا قذف في قلوبهم الرعبا الاؤلاء المشركان يظنون كيرغ ورذوله قذف ودارينا <تصفيق> امر رازي اقذف اقذف ورذوا هو مذكرا چي وي گورخه اقذف ورذوا چي مؤنث تا دا پرخی کند مذکر اقضی فیه او زمیر راجی دی موسیٰ علیہ السلام تا دا خمور و دی موسیٰ علیہ السلام موانس و نو اغرزوا دی موسیٰ علیہ السلام لرا پتابوت کی فقضی فیه فی الیمی بی اغرزوا اگا تابوتو و دی دریاب کی بس تابا دغا کاری تنور اخلاس ہے تابان دا ځکه سمغ ورځول لازم دي یزالموسال اسلام په صندوق کې خودل او بیا د دریا ته ورځول بس بیا ته به غمه ما دریا په ویلی دي دی بنزا یکي ښا فل یلقه الیمو بال ساحل او به ورځي د دریا بغا لري تا غرقې بینه نو چې غالی تاسو انده و د فران په بنگلو ور سمشي او خپل کورته نیر روان کړی یا اخ هو نو بس نې دله را وخلی دله رادولی وادو والله هغه پون کیا الله زما دشمن دی اصل زما دشمن دی په بیا به دوم دشمن شي ځکه د ته زما ذکر کې زما مسله کوي د سره به دشمنی دشمنې پیدا کېږي نو د کافر دشمنړو بیا د الله سره ده. ابیا نور حق پرستو سر رستو دغه یا اخزه جواب د امر دی فل یل قهر انی قضی فی ولقیت علیک محبتا مننی اما واچه پتا باندې محبت د خپل طرف نه د خلق په زړونو کې د خلق زړونو کې سو د فرعون پور کې چې کومه بی بیوا او داغي مشریوا پا غیر د غیر دا کور کې چاہ سن شکو لکھا پھر عامتیو یاری دوئی نو زبا دا غیر پذلو کستا محبت ورزو ما بس طول کارونو سامشی او اسی خو چې مسا علیہ السلام لاللہ دا سے شکل ورکڑے حسین او جمیل چې چا باوتا کاتن ہوئی ویچی دے اسما پا غیر استے پا غیر مکڑے خرجا و بغیغا اوس ولیکن <تصفيق> خصوصی محبت داو دا د حضرت آسیه فزور کې د اسد پاره زوونه مخ کې لتربا ولتوسنا علینی چې ست تربیت خوشی کنه او تلیک له شی زم په حفاظت سره زم ما پرو برو کدداوی کور کې د موسی اسلام السلام سمرا دا سان کارو فرعون څومره بچي قتل کړو ته د واجب نه چې دی پیدا شي او الله وی وای خلا وی خلا پړيګه کا عقد یې جالي نو قلاروې فرعون و قلارو کړو کله به دې ګی نه راختم دا غوته تاسو پیدا شو چیرته دا د له صحبيه ټیکاو باندې نه دی راولې چې الالحق حضرت آسیہ وو تاسو پارشو کو سورہ قصص کې راځي ودي طریقه باندې موسی علی السلام لوي شو ها وقلب لك الامر اربع وخت منسوبي و جوړي دي دل احکل قدرت کار کوي نو اوسوند کې وګورځو هغه بو کې روانه زمين د زلوه صبر نکین نو موسی علی السلام موروي داغه خورتا چې دا وکه کنا روانه ورپسی دا صندوق صحیح کاه از تمشي اختوکا یاس کا چروانه واخورستا نو چې کا تی نو صندوق پاغه لختي ورننه وته اندي ورمنډ کړه چې اورسه د نو غیر اغسته و صندوق یې کوله وکړې ابیا فزی چر دی خوانا خلی دی وګی چې دل او سوق وګورم فتقولو نو وی خورده مصالح اسلام اغيتا هل اذل لكم بما کور معلوم ده خبر کم تاسو علام یکفلو پا چا چې ده حفاظت کړي ناری وی چې دا سوق دی ریو قول داری چې مسالی اسلام موری راوستا اخو با خود را اطلاعا غم وصرا را لیا وچه اگه خواه تواچه و ناغشو روکلا ناغیب شک ونده پیدا شوی داولی داستازیی دی غیوی نا مال خلق ما شمان دې چا خو نه اخلي او زما خو بس دا نه واځي دې نه دي دروازه سوره سوره ما شومان خلق راوړي <تصفح> بس واستو بځینه ته د تربيت پکې هغه وی زما کور دې زما خلق دې زما کارو ندي چې <تصفح> زنیم اخوار صبروانې زدل تنشم پاتې کېږي به وی زخه دې ځان سر بوزنه اس طبعا در صدیت نمواریو خوش تیوست دمارگ نبچ شکا نا فرجع ناکا نموار پسکلی توی موسی علیه السلام الی امی کن پلی مورتا کئی تقر رایناها یو دا دید پارا چی اخی اسطر کی داغی غم ورسرنی ولا تحضن چی نغم جن کی کنایات چې کله قران تفصيل کوي چې تقرع ان وحاسما ناستر گی یقینو دا مطلب چې ولا تحزنا چې غم نه نو سلیستر گی یقینو ان چې برپې کې دي وقتل تنفسا مبي امو صالح السلام علیکم کې لویدو لویدو او دا سچې خو مضبوط شو اپی اپی خلقوطا مسلیم کولی چا اللہ ایمان و علم و حکمت وارکو نو بیا چرتا کردی په پا غرما کی نو یو فراہونیو او یو اسرائیلیو تا غیدوارو جانگو نو اسرائیلی چگا کرو موسیٰ علیہ السلام تا چرا شما تین اخلاس کرو موسیٰ علیہ السلام اخلاس ایکاو نو فراہونی لے سکور کنو آگا مر نو بل مصیبت را غو باغبان قتل لیکو یو نفسه وناجینا کمن الغم بچ بچکړی د غم نه ګناخ ونوکنا ځکه کافیرو او په خطاای قتل شویو نو په دې څوک نه ګنانګار وسمو په چایو صلیب څوک باندې او مر شو نو دل سزا نشي ورکه چې قصاص ته نه او ګنانه دې دې تقتل خطاوي په هغه باندې ګنانه په دې کې رزق غم یاوي چې غم خو کنه چې فراونیو هغه به تاسو کو مصالح اسلام باندې ریپورت کو ولې مخلص کړئ دا غم نه خاو او دا غم نه خلاصې دا غړي چې لا او توې خلاص مور کو چې لريوري دښمن له لاس نه کېځه پوټختہ جي کم پل عزيزه اختيار خو به خپلي کنا کوګه کتګه کار سي او دبل پلاسو کې خو بنې کنا لاس مور کوا بس لال مدين تور سي او فتنا کا فتونہ امون غ ازمې کړي پتا باندي ډېر ازمې ختونه فلبيستاسيني نبي اهل مدينہ تہ واختیر کو یوسو قالہ پمذین کی لسکاله تیر کړو چې دم سرنه لار ثم جیت اعلی قدر یا موسی بیا را لې په وړاندازي باندې اے موسی علیہ السلام نو چرات لري راتلی نو په کوی تور باندې پیښوی نو واستنات کل نفسی ما خواخ کلي د خپل ځان د دا الفاظ دی که نخواه دا ام بیاو دا عصمت مخ که ذکر شا انا اخترتو که وستو اناتو که دیناس نور الفاظ پارا بید تاکید نخواه ما خوخ د دخپل زان دا پارا منتخب مکلیم خپل دخپل دعوت دا پارا توحید دا پارا ازها بان تواخوکا با آیاتیم د لار شته اوورسته زما په د موجوو سره و لا تنیا في ذکرري اومه کوی زما په بیان کې دا د خبر خبره نه ده د د کم زورې خبره نه ده دا به ډیر په جورت سره په شات سره بیانو لواړي ه لا کراونه لار ش دوړه ک راونتین نهغ ځکه چېدو سره ک شي کې. او زه هر سرکښه ده, ده پاره دعوت ته ضرورت کینا <تصفح> دا په بل علاج له قولا لیینا نو خبره او کېدته خبره نرم انې په دلیل سره مذلل خبره او اکرماوي چې قولو له لا اله الا الله دډیره نرمه خبره ده دډیره پهګه خبره ده ابن کثیر نقل کړي ابیا ور سرا سا خپل ځکه کړګړي د دې امت اموی ابن ابي السلط چې ډېر زبردست شاعرو چیرېم فرانت څنګه خبره کوله نو ټول د لیلی پېش کړی چې فرانتو وایا چې د اسمان ته پیدا کړی دي چې تاسو خو لیټوب داوا کړی دا دا زمو کتاب پیدا کړی چې دا خدای توپ داوه کړی دا د سار وختین ورتره خيږي او ما خامې پرې باسي چې ته دا یې توپ داوکه په دې زمو کې جدا بوتي دا تازه غون کړی دي چې ته دا خدای توپ داوکه په دې فصل کې چې الله کومه پیدا کړی دي او هغه د قانونا د ملغلو لړکړی دي دا, دا, دا ته پیدا کړی دي بیان دا سږوږت بیان کړي چې دا قولي لیینده چې خبره واته دلیل سراوک الله په وحدانیت باندې لاله و او یخشان چې دې عبرت حاصل کړي چې هغه وخت سره تیار شي او یو یریږي دا الله نن راتونکو خلک وخت کې تیار شي نو باز وی, <coughs> وی چی سن شو نه تذکر او نهक्षात د دوالو پته ون لګی دا اون پته لګی د رحمت الله علیه وی چې دا تذکر کنه چډوبې دو ابی وی چی انی امنتو امنتو انو هولا الا الا الذی امنت کو فائدې کوه نکړه پاچللا سویلیونه خو رښتیا شو کنه ها تذکر او یخ شاهدغه شو قالاوی دوالو پیغمبرانو او رب بنائے رب زمونګه اننا نخافو بیشکمون یریگو ان یفرو علینا چې دا فرعون ډیر ظالم دی مونږ بلا خبره نېکړی اتهبا لا سو عچی مونږه نارسا او پارتشی په ځی باندې غو چې تمون پریږي او بیا یو خبر شي چې دا غو موسی راغله دې مجرم راغله دې نو مون خبري تفريزي مخکب لاس واچي او ان يتغى يبرستو سرکشیو کی قال او لا تخافا ذین مئره کې اننی ماک ماذت وسریما څنګه مایتو اسمع و ارى اورم اوینم بس ندی تمایت وی کنا چتا یو سړی وی نی او تا خبري اوري ناتا سره نی خوکه معیت تماننه ده ها الله هر چا سره دې پدې ماننه باندي چې اوري او ویني دار چاهال انصرت او مدد يکي فاتیا او راشدې فرعون تا فقول له فقول اوایہ ان رسول ربك مونږ د وا پیغمبرانی او استاد رب دو طرفنا فارسلمان بنی اسرائیل نو زمونږ دوی مو مطالبه ده یو مطالبه خدغه شو کنه چې رسولا ربک راله به ارس کنه چې زمونږ رسالت به او د الله روبیت به دا خلونه خبره شو اذیم داودان زمونږه مطالبه چی پریده منگ سرادا قوم خپل بنی اسرائیل ولا توعزبهم دیل عذابونه و مور کوا قد جینا کبیات من ربک منگر اغلیو تاتا پو معجزی سراد ربستانا و السلام علی من اتبع الہدا دا عذاب نباغ سوک بچکی گی چیگه دا حق تابیداریو کی دیکی دا دا نو توهانی چې د عذاب نه بچم زه حقمنه دا مصلا ان قد اوحی الىنا بشکم توحی کړی شوی ده ان لعذاب علی من کذب وتولى چې عذاب به پاره چایي چې دروغجنیکو پیغمبر او مخه تنوالو تکذیب داس د عذاب اسباب دي او سلامتیاده پاره اسبابو اتباع الو اتباع خدا فرعون ته خبر اوکړه دعوت یې پېش کو ناغوسي亚 سات شوو وکړه بس په هرنګ کې دا باطل چخکارې شي قال وی فرعون فمر ربکما رب يا موسى سږ دې رستا سود دروازه ای موسی السلام زخه بل رب نه قصص کې به چه ما علمت لکم من الائن غیری زخو خبر استاد خلینام واریدنو چه بلوم رب شتا دی قالاوی موسیٰ علیہ السلام ربنا اللذی آتوا کل شین خلقهو سم مہدان سزما رب نپی جنی چه پا سوشی باند استاد سرگی لگی ندغا رب دی کدی ته دی کاته دا چا پیدا کردی دا دل دا دوم را خیستا شکل چاور کردی کبنده دی ولیدو وکاتو وینمړیږي او که چېدا زیند سر دی ولیدو نو ته وګوره په نظر د عبرت سره کنه چې دی الله پیدا کړیوم دی او دی ساتلیوم دی دغه خپل ژوندۍ پوره ضرورت خولې دي چې خوراک بداسکه سرځه ګرمه نه بداسزان بچکه او دشمن نه په پدېزان بچکه هر شي دا پورا فارمولا خو له دا کنه خه كل شي ان كه هر شي رات رب زمغزر تي چ وركلي دي بدن داغه خلقو بدن وجود ثم هذا او بيان یو قسم هدايت كړي چې ته هدايت عامه ويخه شعور هر شي لاله شعور وركلي کنه چته وګورن ته بوویتې زه خداسه نشم کولې لکه دې ما چې دا غبین جوړ کړې دی لکه دې چې نجينه چې داره خمر اوزی دا خداسه نشم کولې یذې مرغې چې کومه جال ځان له جوړ کړې ده دې عربو کې ناشنا جالي جورابۍ سمو جورابۍ ښه سره حیران شې دې هزولند بهيبه و نکه هر شي له شعور ورکلې قالا وي فرعون فما بال القرون الاولى چلونا کې کنه ها چلونا فریبونکې خچته وای چې زرب زما اغزاد ته نو دا چې مخکې کوم خلق مرشوي دي نو خبر ناغي جهنم ته تلې دي صدې حال دړون بانو قومونو على المعين در ربي په کتاب او موسی عليه السلام زمونږه موږ سره سرکار نشتا تم له ځان لپاره د جو اندو ځان لپاره علم داږي زم ما د رب سره د داغه په کتاب کې لوح محفوظ کې اگر ساغه سره دې کبا ضرورت تینو الته وګوره مافس خانه تلل شه لا يذل ربي ولا ينسى نخه کیږي رب زما پس خبره کی او نئی یریگی ما نا تپوست که زیس خبریم در پخانو قومونو نا زیس <تصفح> مواررخ خونه ما چه تاریخو نلیکمه او شجاری گورمه ما تداغ خبریم ندی معلومز ما نداغ تپوست مک او خبری تا وقت که د دو تقریر پا دوران که تپوست مکه واس تا دامت لفده چه دا, دا, دا خبره پی گرد وادشی نازب دلائل پیش کوم. الذِي هَزَّا الْأَرْضَ وَجَعَلَ لَكُمْ عَلَيْهَا لَكُمْ وَالْأَرْضَ مِهَادًا چې ګرځولې ستاسو په رازومګه فرش او وسلكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا چې ګرځولې کلی دې په دې کې ډېرې لارې وانزلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ أَوْ رِيحٌ سَحَابٌ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا غَلَّى رَوْبَ سُمُونٌ پدې سرا جوړې مِنَ نَبَاتٍ شَتَّا د بُټو مختلف یو قسم بل قسم کلو ورا او انا امکم بخبلوم خریز دین او سره وی پدی کی ساروی خپل ان فی ذلک الایات لللنها بشک پدی کی ډیر عبرت ند دی دالاده وحدانیت دلیل ند دی خو دफार دا اقل من دوها چاقل بکی او په تاسف کنی نه راغله کنه تاسف دې کنه دغه سړی نه خلق واخلي بس مینه خلقناکم الله یذیزمکه ناما پیدا کړی پی او فی نعیدکم او په دې کې به بیام واپس کوم تاسو واپس د مرګنه و مینا نخرجکم تارتن اخرى او دېزمکه نه به با عمر باسم بلزل دا د الله قدرت دی نو د ایت مینس کی د موسی علیہ السلام ولقد ارينا آیاتنا كلها یقینا چموغو خويدي فرعون ته هغه ماجزي ټولي چې کوم موسی علیہ السلام تورکل شي وي فقذب وابا فرعون ایمان را نول تکذیب د پیغمبر او انکار وکم کذب ان آیاتنا نمو یزو او انکار وکود ایمان راولونه پیغمبر باندې قالا وی وی ده تقذيب او انکار اجیتنا لتخرجنا من ارضنا بسحر كيا موسی تراغلی مونتا چوباس مونگا دزی ملکنا دزمک خپلنا د مصرنا فقوت د خپل یاد سره اے مصالح اسلام توبه عجیب سره یې دفاع ته وېګند غنحو امام دې ټول <تصفح> زميرونه یې ځان تراجه کړو چې مونږ په سیده راغستې ده لتخرجنا من ارضنا بل چا تسنوې مونږ په سیده راغستې ده دا؟ نه دا هر باطل پرست دا كارې ده وی مونږه تسنوې خدای مونږ نه پریذینو فَلَنَا ثِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ مونږ به امرا ولوتاته دا سجادو د دې په شان دې څنګه چې تاسو را دي مقابله وکړو فجعل بيننا وبينك موعدا مقرر کا په مینس کې یو نیټه زمونږ استادو مینس کې یو وخت مقرر کا لَن نخلفه نحنو مونږ به خلاف نکړو بلکل په وخت و راځو د غړې په ټیم برابر وو ولان تا به ته خلاف کئ مکانا سوا خدا سي زه چې ټولو ته برابرې ټولو تر اټليشي مرکزی ځای یې هغه مقرړ کا چې مقابله وکړه قالما عيدكم يوم الزينت همیشه د باطل پرس داکاري دا قران منتخې چې ستاسو د باطل پرس سره مقابله نه غبته ته وایخه چې ته د او کاه سا ګوره وخت مقرر کا اتبه چې د د نځ مماې د ستا لاړ م ټول بوج پهضر راړی ګورهته اوس ددي با برسته قات ته چې کوم د پ راونکه مثال اسلام باند ستا په کور کانډر کې نست دی چې به تاله ټول کارونه کوي مثال السلام خیر دی ما ته چلنج قبول دی بیا به خله کوو. وی موسی علیہ السلام نیټه تاسو سره ورته جشند یوم زینہ چې کل کې کوم خاص رزوا چریبه مناولا نا غرو د خطر وینم وان یحشر الناس دحا او چټي وای نو خلق براجمه کړي شی په وخت د ساخ کې تقدر خواخی تر چا دماغ او قل فکر پزئی فتوالا فرعون فيران واولید ډیر پزور کې او واپس یو پجما کې ده ولټول چل فریب منسوب را ما کې کې دهو که ته وې کنه چې حق مقابله کې نو کېده فریبي ثم اتا ابياخ په واغ باند راغله ځین نه هو کنه او شوي نو غره ښه قال لهم موسی ساهران را دې رضایت موسی علی السلام أغیل راغه چې ورګه دا همې معنی دي دي ته هم خبره کول غواړي کنه خو دې بکه خیر واچو کنه نو راغه وکیناستا غی سره هوې دي ته موسی علی السلام بلدار چې خامو خبره اږي وله دعوتدار چې حق دی نه یوازې فرعون نو فرعون سره نور ټول عمل وکنه ها نو هر چاته با دعوت ورکې نو موسیٰ علیہ السلامی ورکتا ہمی را لذی لهم دعوت ورکو ما لذی حقشتا که نخوا پوی موسیٰ علیہ السلام اگیتا لا تفترو علی اللہ کذبا مجوڑ پا اللہ بانی دروغم تاسو موائی چدا سحر دے فیسحتکم بیعذاب لٹ با کی با عذاب سا سحط بیغ بنیاد با ام وقد خاب من افترى او دا څه دروغ نه دي تاریخ وګوره چې چا دروغ جوړ کړی دی ناغانې پاتې شي وغرس واشه وي په دنیا کې وماو رسوا شي وي هغه څوک چې دروغ جوړ کړی وي دا خبره وکړه خوره زبردسته ښا وقُل لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا پیغمبرانو خبره کو زړه ته کو زیږي ناغيګ ایڈوارد کړه ښا حق چرشی او زای کی کنه اخلاق ټول گډ وډ شي یسه یو د خپل کار استلیو نه خبر یو پلک نه بل پلک او یی بس ټول پریشان کړیو داوی د حق علامه کنه ها وتنازع امرهم بینهم هغه صاحران اختلاف او خپل کار کې چې مقابله وکونکاو فلمینسکی فسرن نجوا او جرګه پټکړه یو کوله لري چې د فرعون نه چې ګورېغه خبر نشي اوس کوی د موسی علی السلام نه چې هغه کل تر هغه ندی بیا جرګه وکړه او دوی چې موږ مونکي تاګورو په شریه موږ کمزورې شونې دا بیا معجزه ده د سحر نه ایمان به پېراول تاسو موږ په خپل مهال کې ګبینو مونته او کنا مونگ با غالب شنو بذ بیا خواسی هم مونگ دیل راغلی یونو خا قالو ایو اینا انها زانی لساحرانی یریدانی این یخرجاكم ندی دادوال رونا مگر جا دوگر اینا فی ای نلیم پمانا دے اللہ سر اکثر راضی ندی دادوال مگر ساحران دیچراووا تنوز پر آون تای امممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ډډ ورکيو هغه خوشحالي یری دانې رضلری ان یخرجاکم چوبا ستاسو من ارذکم د دې ملک نازموکه ستاسو نابسه هرې هما حضور او قوت د خپل جادو سره کني زوتنا سوکه ستېشي د کلینا فونالته او جادو دے وسره کنه و یذهب اب طریقتکم المسلم او لری کی د دنیا نه اگر دین تاسو ډیر عمده ډیر عمده دین دې ډیر خدین دې المسلا موږ دین خرابوینو هر چا چ دینو دا حق پرستو مقابله په پښپینې جامه کې کړی راځه د تسبینې جامه وي چې موږ د حق خدمت کوو ا موږ خلقو تعالی دین خو ادا شریاں دي کنه اریا خپل طریقې ته مسلمان ویل دي فاجمعو قیدکم راجمک اخفل طول زور و طاقت سماتو صفا او بیا راشی خفل انتظام سرام پریشانی مکوی گرد بٹکی گئی ما دی برا پوری خان دی نا خفل ترتیب باندی راشی وقد افلح لیوما من استعلا او یقینا نا دی پنید باز فلاح ستوی دا یو ذل راگ قران کې چې څومره فلاح راغلی دي نغد الله رضا او جنت ته نمرادي ادايوزه په کې فلاح په بل معنا راغ ښا دا پراونین نو په نس باندې کامیاب شنن هغه څوک چې غالف شي په مقابلې کې دي تري کامیابی وې کنه کا <coughs> ور دې مخبل کار ته دي نوې کنه اوې سوف پن صف عالم په مانځکي جوړي ندیم دا خپل کار د مانځنه حکم نه غنی دا ویډيو رلوې قربانيده څنګه چې مانځکي په تنظیم سره او په خوشو سره ولادي زه غسه په دې کېم ښا قالو یا موسی وې صاحب هرانو موسی عليه السلام ایمان تل کیا یا خو ته غورځو خپلام سره یا به شومونګ اول هغه څوک چې غورځي امساګانی وی اثرې پکړلې ده زګاه دې موسی عليه ادب کوي ښا دیوبیا دا وی موسی عليه السلام ته او ادب کوي کنه دا ادب ولا سبب د ایمان شکه نه ښا ته ادب وای مشرکین کې ادب نه کوي ښا زګاه غي حق مقابله کوي حق ته بدره دی وای وګوره که ساهران دي او چسنہ ساده وکړې دکنه مولا ول توفیق ورکو چکه لو یې ویول نشره نزديشه زباته غز قال بل القو لوی موسی علی السلام تاسو ورځو ما ته اجازه نشته پیدا هبالوم وایسویوم ناسپا ناغیر سوی امساګانی وی خبر شوې چې موسی علی السلام کم قسم جادو کوي امسان مار جوړي بس موږ به امساګانی رو ماران وتی جوړتو وی غردو لی میدان ڈکو او اگه کسی چل کلیو او بس اگه بدا سیاوڑی دی راوڑی را او حرکت بے کو یخیلو الیه پخیال کرا تلا موسیٰ علیہ السلام تاهم من سحر احمد دی دی دی سحر دو جنا انہا تسان چدا منڈی وی پا میدان کے گورا دا جا دو سر پارچا باندی کی بندیان دی کنو دی تاخه د بشریت تصديق دی چې پیغمبران بشري دي زګه جټول عادت دي د بشري او باندې خلک کوینا کو پیغمبر باندې څه اثر نکي جادو اثر نکي نو یې باندې نه دي ا بشرو مثلکم یې نه دی ویل دا څه خبره ده موسی السلام باندې اثر کړی دی غوي چې ما کاتن نو هغه مساګانې ورسې په دې میدان کې سمې ګرځې دي کنه فَأُجَسِّفِي نَفْسِي خِفَتَم مُوسَى نو پټاو ساتل پخپل زړه کې موسی عليه السلام یرا د سنه چیرې د امصاب مار شیک وبنشي حَلِيَن قَلْبَ الْعَصَا حَيَّتًا امام رازیوي چې د سره دا غمو چې انس نام څو ورزوم او دغه سي لږې پاتشي داوس قلنا اوی منگا لا تخف یریگا ما انکا انتا الاعلا یقنا انتبو چطیف مقابلکی من استعلای بیلیو کنخا وعلق ما فی یمینکا وردو آغا ساچستا کی دیم ما فی یمینکا دس وطنوی چی امسا غامساو اگه نخدا سکار جوڑ شو جمافی یمین کا دا الفاظ دا سر مناسب دی ولی چې او شی مبہم شی ناغي کې عظمت پیدا کیږي غش یم منل یم ما غش یهم هراونیان د پاز چې کمه او بووی داغه اندازہ چا ته معلومه وتموجیزی اندازای چا ته نه معلومه تلق ثیر وکی ما سو نعو هغه سوچ دی جوړ کړی دی انما صنعوه كذو ساحر بشکضی جولکڑی دے دا ټول چند جادوگر دین ولا یفلح الساحر حيث اتى اونکه میا بی کی جادوگر الفلام د جنس دی کدا دی ک نور دی جنس جادوت نمرات کم دے چرائشم په مقابله د حق کی یا په مقابله د پیغمبر کی خلقي السحرته سجدا پرستی شو به اختیار ساهران سجده کونکي الله ته قالو وی آمننا برببه هارون او موسی مونږ ایمان راوړو هغه ذات چې رب د موسی عليه السلام او د هارون عليه السلام دی نو سوره تتمت الپاليف باندې خلاصيږي نو ځکه هارون مخکې کا موسی د کافی ذریعت توجه نه خان قال و فرعون هذا من مكائد فرعون روح المعانی وی فرعون چلون نه خلاصيږي خان دا وس بل چل کوي ولی تاسو ایمان راولته د باندې قبل ان اذان لكم بغیر د دینه چې ما تاسو ته اجازهت کړې وي انه لکبیرکم یقیناً چه دا موسیٰ علیه السلام استاس و استاز ده استاس و مشر ده چه تا استاسی هر خول ده او منگتا هم دا چل جوڑ کرده و منسو با جوڑ کرده و دا او طولتا سو یو شیع استاز و شاگردانی فلو قطعن نایدیکم زبخام خفریکم استاسو لاسو ناوارجو لکم و خفی استاسو من خلاف عدل بدل ولو سلی بنکم فی جزوع نخل او تاسو با زوران ساتم پاغ تنود کجورو کی ولتا علمونا تاسو با پوشه ایونا شدو عذاب و عبقان یو پا مونگا کی چه زو او ربد موسیٰ علیہ السلام کم یو پا مونگا کی سخ عذاب ورکو انکی دیو همیشہ قالو اوی ساحرانو چو اسخ مومنان شخا چرالو ساحرانو د غرواز سار مالکي او جما زګر شونه بیا مؤمنانو اولیاء کرام لنو سرکای فرعون مونږ تانه غره کو علاما جاء انا من البینات فمقابلته هغه حق کې چراغ مونږ ته چې هغه معجزات تي والذی فطرنا او با غزت باندې چې پیدا کړیو بې مثالې پیدا کړی و دا اعتف ديا پماجا انا باندې اوس کوي زان له جمله دا سوګند چې قسم دي زموږ په غزا چې کومو اوس تا خبرو منله فق زمان تقاض فیصله کوا چې څه فیصله کول شي انما تقزياذ الحيات الدنيا بهشکا ته فیصله کول شي خو په دې د دنیا کې ا استاد حضرت اخرت تنر دنیا پکې مونږه اړو حسابونه پس هغه وخت چې وا غتیر شو امونږ دنیا کې نور جننه واړو نه نو چې څه کینو کافراون توي ګور په یو ساعت کې دمره انقلاب راغې د دې انقلاب د سوی د زلو د قلب د زله انقلاب انبياده په راغلي او چې د زړونو انقلاب راولي هغه چا تختې نه اړولي چانبه چې انه استي ان اامننا بربینا مونږ ایمان ورول په خپل رب باندې لې لنا خطايا انا د دې لپاره چې بخنو کې مونږ ته د ګناو نو زمونږه کرحتنا علی من السحر او خاص کر د دې ګنا دا اوس ستا په مونږ باندې وکړو مونږه خدا د مصالح اسلام قابله نه او او هغهګنا چې تا زه بر دی وکه په مونږ باندې پاغې چېغې هر دی مونږې هرڅ کوو او تا په مونږ د بردې کوله چې هر بس د جادو بس د دا ډیر علم او دی او د سره دنیا کې ترقی را <coughs> ابن کثیر ذکر کوي چې قال ابن عباس رضی الله عنه یو ویلو وغیره ومن السلف انور صحابون چې اسبحوا سحرتاں چې صار مالو نو صاحران و امسو شهداا اچ ما خام شنو شهیدان ولیکې دیش جم ظلم او سرکړی دا غو کنا قتل نه نو قتل کړی لا سفې وبری کړی کڼه والله خير و ابقا الله به تر ذات ته او داغه بدشایي همیشه ده انه شعنده میات ربو مجرمن هغه څوک چې راشي قیامت کې خپل رب سره مجرم مجرمن حاله نو حال دي ته وي چې هغه وخت سره کم کارو شي هغه وخت سره دې بیلته کې جرم کوي چیرې چې خپل رب ته په داسې حال کې چې مجرمانو الته غوږي جرم نشي کولې نه مان نه دا چې په شکل د مجرم کې ارسوک بے پیژني چې ګورا غرني ولې ده او په زنجیرونو یې تړلې لري د مجرم شکل پیژندې شي کنه ها د مجرمان معنا فيه اتل مجرمي د مجرم په شکل کې چې ډېر د ذلت او د رسوایي نو دا غو د پاره جهنم دی نو بمري پوي کين وجوندې امياتي مؤمنن او څوک چې راشي قيامت کې الله سره وشکل د مؤمن کې چټي رده عزت او پاره بورقونو باندې وسواري قد عمل السالحات چې عمل کړو صالح هولاي کلمت درجات العلى نوزيد پاره مرتبه دي ډيري روزتې اغا جنتونا دا میشوالی دی چروان بایی لانده دا اغینا نهرونا امیشه بایی پاگی که وزالک جزاو من تزکا دا دا اغا چا بادلا دا چیزان بچ کلو دا شرک نا و لقدا وحینا الى موسى ان اصر بعبادی مقابلو شوا و موسى علیه السلام کامیاب شو وز د فرعون د ظلم نه نخلاسي کنا ځکه هغه هغه سي ظالم دی او وسي رسي سزا غني ورکول شي الله یې مونږه ته ویچ هجرت کوو ددا سو واخ د پاره کو هجرت په تاریخ نو کلام موسی علی السلام ته چې بوزا زمابنديان اسري د شپې ته لو ته ویل شي اسرا کنا کله وسره لیلن یو کله نیخ معنا دای فجر ابلوم طریقن فالبحر نو اوه hazardous parayolar په دریاب کې یا بسن وچا لا تخافو درکن نبا یری کې دو راګیری توزه فرعون ولا تخشا نبا یری کې د غرقیدو د دریاب نه زکه خطرې د سيزونو ده او دینه به زبچ کومه بس موسی علیہ السلام بنی اسرائیل شپې ځل سره کړ ټول چې سور خلکو په ایمان راوړل اوه واته د مصر نو واته فرعون چې کله پاسې دله دي تر نو سبحانه نبي خلک راځي مکلی او پرسي روان شيږي فاتبعهم فرعون بجنودی پس اوله کې دضیفه سه فرعون سر زده خپل لخرونا ټول راځي مکليو سورې شوارا کې بیا پورا زه حت رازي چنه لجميع حاضرون ام بتول زو او ذيب يرون نو بس چلا فرون اغي تعالی لا رجول کلري فور واتو او چدي په کرا کوشو نو حکم درياپ تاو شو فقش هم پٹ کل دیل را من الیمی دا دریابنا ما غشیهم اغان دازی چپٹی اکلل چی دا غی علم علیاتا دی چو سمرو پی دا پاسشیوی وادو اللہ فرعون قومه وما حدا خپل قوم کو مراحکو تبایکو ہدایتیو تونکو دادو غلط مشرکاری نو علی پریدی چی زیت اورسین یا بنی اسرائیل رضینا رستیم تنان او احسان فرقی الله بنی اسرائیل باندې او ترذیب او تذکر کئ ای بنی اسرائیل یو یقینا ما اخلاص کئ ز دښمنو ستا سونا دا یو نعمتو غواذناکم جانب التور الایمنا اما وعد کلیو تاسو د کوی تور د خې طرف جو موسی علیہ السلام ځان سره بوتلې ویاتنه د الله کلام واوریدو څومره نعمتو ایمانه د جهانې صفات ته د تورنه څنګه غي په شان راغله ایمنې نور زینو کې چې راځینو هغه د و نزلنا علیکم المن و السلوان ا دې نعمت او ګوره چې موږ نازل کړی په تاسوبان دېمن او سلوان نعمتونه قولوا من طيبات ما رزقناكم اویلوا تستمو کفر صفاو سترا رزق درکળે میں تاستا ولا تطغوا ادي کې وسر کشي نکوي غره فيه فيحل عليكم غضبي نازل بشي پتا سبانه زم قهر او غضب ومن يحل عليه غضبي او غسوک تي نازل شفا غباندي غضب زما فقد هوان نوکه هلاک شو سنگا حلاکتو لگه دا اسمان نچیو صلی را پریوزی من نجمیزا ہوا وینی لغفار لمن تابا و آمنا و عملا صالحا او بیشکزو بار بار بخششکو انکیم خواست اغا چالا چی تو بیویستا دا کفر و شرک نا ایمانی روڑو پو وحدانیت او عملی کو صالح سم محتداب دله غوخ د پارانه ا سیزن د پارانه ثم هتدا تر مرګا پوری کلخ شپاوی موسی اسلام کوی تور تلار ا خبرو چې قران بیا غي ته رجوع کوي تو تورات د پاران او قوم پاتشیو پغی کې خلیفہ پرې خو بلال ابو لذتنا تاسو کوي وما عجل كان قومك يا موسى سشي په تلواری راوستي د خپل قوم نه اچيږي رستو دي او ته مخکړاله يا موسى عليه السلام قالهم اولي على اثري وي موسى عليه السلام چې قوم زما دغدي زما پسيدي واجل تويله کرت به له ترزان تروار مې او کرتا تېر و زما چې تر نیو قول دا دا لو... دا دا کم کسان بوتلو دا دین موسیٰ علیہ السلام مخکل آگا ادیل آرستو اللہ آتا ویچی مخکل آلی ذکا امیر خوب ادخل رعیتنا نظر جدا کیا کنا او یا آغا بنی اسرائیل چې دیچی پاتی په پا امیسر کے او دیر آغا لده کوئی تور تا الله تعالی تاسو کوي او حکمت د الله رب العزت داو ابن عباس رضی الله عنه وی چې کان الله عالمن به الله تخفته وا السلام ولې تلوار کړ قوم یې پریخود او قال ما عاجلكا لیکن دا تپوس ته نزدکو کو چې رحمتا ل موسی تدا اللہ رب ال عزت رحمت علیہ السلام باندې چې دا تاسو ته نکاو چې دې تاسو جواب کی چې استاد رضا د پارا کنه راغله امبل صد پارانه او تسلیتا لقلبه تسکینا تدا غو زله تسلی ده پارای موسی نو وی موسی علیہ السلام چې قوم زما زما پسې زما تعبی او تلوار موکرتاتا چی ترزاشی قالاویم اللہ فیننا قد فتننا قومکا بیشکا مونگا امتحان کردی استا پا قوم باندی استا قوم فتنہ کی غور زول دی من بعد اکاستان رستو واضل لهم السامریو گمراکلی دیلرا سامری دیکھت الله دا حکمتو د علم خبره ښکاراکولا څنګه موږ کې ذکر شو؟ رسیدې کې هم محمد صلی علیه و د اور د پاره پتاوت نه و دلته موږ ته علم نشته رې چې د ماقوم کې رښتو سره پیدا شي وي الله تعالی او دې کې اشاره یې دی تا تنبيه ده انبيয়া تا چې د قوم نه و نه جدا کېږي کله ګوندې جدا شي موسامر پکې پیدا شوی ستا غټول خواريب ختم کړی راځه قرص یوسف پر دنیا کی کنه ابا ذخل قوم نه ذخل امت نه نجدا کی چې سنور سرکار ولي هغه با قصي څنګه وو حدداه خواريب بس لړش نو فرجاء موسی الی قومی غضبانہ واپس راغی موسیٰ علیہ السلام قوم تا چی دیر غصاو په قوم باندی اصفاً او دیر غم په پا قوم باندی گور دماغ نو اول رازی قوم تا او بیا حارون علیہ السلام تا اری اوسر د غصی خبرې کوي که نا اوی موسیٰ علیہ السلام از ما قوم آلم یعج کم ربکم وادن حسنن وليوادن او کليتا سر رستا سو عادت رخصتان او رشتیا وعده چې سلويخت روز د بار براشی تاسو لو کتاب راول ابطال علیکم الہ ذ نوګدا شو پتا سبان دی غواعد الله تمرا صبر او منکو ام ارات تمایہ ال علیکم غضب م ربکم یستا سدا مطلب چه نازلشی پتاسو بانده عذاب درفس تاسو نافا اخلافت موعدی نخلاف وردی و مقلازمہ پواعدی کی یا دا عهد نمرات اگرم بے عهد ده چه دا کتاب تاسوله با کتاب راشی او موسیٰ علیہ السلام چه تاسوله کم خبر دی ایمان کړی دا پاگی بانده پابن دا وحدانیت مساله نغم پریخو ده دمر سبر ومنکو قالو وی غقم ما اخلفنا موعدك بملكنا مون خلاف نه کړی استاد وعده نه پخپل اختیار زمونږه اختیار نو مونږ داسې مجبور شو چې دې سامری مونږ تداسیو مسله وکړه ا دېو عالم دی چ تاسو هغه سره سپین راغستې دي مال د غنیمت ته کورونو کې میخي دي کوس عذاب راشي خپلې مخکراويسته را را <تصح> او چمایي دراوېسته اته سوم چې عذاب نه نی راغله چې وره نو مونږ راغور زول بارنو موږ او کافران کړیو نو دوی هغه ورزول په یو کډکه او داغه نې داشه جوړ کو ته اختیار نو ولکنا هم لنا لیکن مونږ لا تکلیف راکړې شو مجبور کړې شو او زارم من زینت القوم پر استلو او پر اغستلو دا غا کالو او سروس پینو د زینت د قوم نه د فرعونانو فقذفنا مونږ را وغورزله کورونو نه چواخله ول وسو په ګذالک القصامرئ نو دغه سی سامریوم را وغورزل نو یو ضمانه دا دا یا ذا چاگرغه او ویچل په یو کډه کې فاخر یلو مایلن جسدل او قوار نو راويست دديد پاره او سې چتش جسادو سېنو او شکل دسخيو او د هغه د پاره او حسن بصري وي نومي ولو مي خيو چې ته زنم دا بهموت دانمور داو کندہ دا پیو جہنم کی راضی داستہ تا ابن کثیر ذکر کئی فقالو نعوی دے ظالمانو سامری والاو جہاز آئے الہو کم دستاسو آگا خدا دے ویلہو موسیٰ و دموسیٰ علیہ السلام خدا فنسیہ دا غیر شویدی نزکت لے دے کوئی تور تا دکت آگا خویری گی دیر نوی الزام یو لگاو یا کومې تورته تللېه خدای دی اپاړې کې دا شیناش ناسه کرشمې کړې ودا ټول سحر او جادو کار ده ښا خاورې راغستوم پاړې کې بیا خپل چل ول کړو زه غین په اواز راخوتم زه خلق په اعتماد زکه چې عالم پیرو اډیرلوی فتویبه ورکولې خلقولا نو په دا سړی خبري نشو کې انکار نشي کولی دا عادت وسوم دی ښا خپلای راو نه الله دې سوچ نکاو تمرا قلب کې نو چې خدای داسي چې نه خبري کولې شي ان چې السنف او نقصان دې زمرا سوچ نکاو چې نشي واپس کولې دي تا خبر او جواب او نه دې مالک دې دې پارد نه پي او د نقصان ولقد قال لهم هارون من قبل نصلو جهرن الاسلام هو خلیفہ و ددید پار چې قوم به بچکې کنا ناغه و خاموشی کړینو فل داوس فایقې چنا ویل یودی تارون اسلام مخه مخه چې زما قوما انما فتنتم به تاسو غو په دې شې سره ډیر گمراه شوې گم کې واقع شوې وئن ربكم الرحمن رَبْ و رب السماء الرحمن ذاته فتتبعوني نذمت تعبداريو او چې زات تسويم نو دا کوي ساميره فريد ده خو یو جادوگر سره دی او د موسی عليه السلام سره زت کو ندا مو قائم منت غیل ویل لن برح عليم بم بشدي تطراتيو عاكفين موږ اپراتیو دي سخته حتی ار جایلنا موسی ترې پوری چې واپس راشي موږ ته السلام زموږ د بلچا په خبره یقین نکې د خوار مولا په بنګ وې سو کلمنه وینو وګور را دي هارون عليه السلام تاسپکاته او چې اگر راشي هغه موږ ته وینو باس قال نو وي موسی عليه السلام چې اي ما مناک ازره تمظلو توسشیما نکلی کله چې تا ولې د چې دی ګمراه شو نو توسشیما نکلی الله تطبیعان چې ما پس نراتلې کوی تور تا دا معنی ده یووه اځیم الله تطبیعان تا ظنوم لیدلې چې ما بسنکار کو دی بني اسرائيل او سره تا به ما غسې تابم دې ته زور نه ټاکول تکول ټاکل به شروع کړیو افعسیت امرې ته خلافو کو زماده حکم نه د ګورم دکم جي صوفيه دي او خاص کر شيخ اکبر محی الدین ابن عربی هغه دې کې داسې وایي چارون له اسلام ته ځکه غوسه تا ولدی منه کول د عبادت د سخینه ولته خبره او خو به کنه تاولید ما چری دی م نکړی دی زماته عبداري دې نکوله هرا دیتم لاسوک مسلمانان وی افا سوی ته امرې امر وې داو چې سخي خیر تا و قال یبنا امه وي هارون عليه السلام چې ازیا د مور زمانه لا تاخز بلیحيتي ولا براسي مني سما لرا نذګيري نانو د سر نن ته کوم صالح السلام په دوال الله سني ویلو ځان تبه راخ کو ازورنا به او تا کولا چې تاولي دي تا سنو دی ویلي ناغوې ما ته ګنا نشته ګورا اني خشي تو د دینه يریدم ان تقولا چې تبه بیا فرغت به نه بنی اسرائیل چې تا بنی اسرائیلو کې اختلاف پیدا کړ اختلاف خوري قبیح شی خلا کچره ما دغه څه کولې چې وصلیتم لاس کولې jihad مشورو کولې خو همغه په اختلاف جوړیدل نه وتابي ولن ترقب قولی او تابوي چې زماده خبره انتظار دی او نو چې ما تویلو چې اصلح اصلاح کوا تاسو اسلام نکړه نماز ک نور سن دي کړی اور دعوت میں کڑے دے. او دعوت می کړې ده موسی عليه السلام په اوشیو بیا دعا او غوښته چې رب اغفر لي وادخلنا في رحمت کا الله زموږ رټم معافيو کوي ماته نور هغه و اسل غلا قال فما خطبك يا سامريو وي موسی عليه السلام سو مقصد و تا ای سامريا پدې کار کې ساډه عظیم کارو په دې کې حالا ویس امرې بصورتو بمالم يبصروا به ولي دم هاغه سوچي خلق نو ولي دلی عامدون قصیرینو معنا ده خلکو نلیدو امالیزه چې د جبريل اسبخ پکې خو دا او چته به کړنوا خاور بشنښوا نو ما وی چیر دی که چې چلې ښه هب را واغستا فقبزت قبضه من اثر الرسول نما موټه ډګ کيه او موټه دا وی خاورې زخپید اصل پیغمبر فنبست هغه موږ ورته ولې په دې سخی کې روزي نه دا شی جوړ شونه حواسته نه روزي وکذالک سولت لی نفسی او داغه سی خپل نفس ما تداخستکړ پنفس راتاوې چې دی کې بس چلی دی نه وړې لوي شی جوړ شي د معنکی امام راضی ابو مسلم اصفهانی اور اله حضرت شیخ ترجیور کو لہدا چنا بصورتو بما لم یبصرو به مرت علم دے ز پوه شوم پا که سو پا علم دین باندي چې خلق په دومره نو پوه شو وین ماستانه ډیر سوز د کړیو دور خلق نو ز د کړی فقبذ تو قبضه تن من اثر الرسول او بیا مې مونږ له غولې له غولې وې په سنت پیغمبر او ستاتابدارو ما تر ډېر وخته خدغا شي شو چې تا انقلاب راوست او فرعون غرق شي زمونږه غا تنخاګانی او فرعون سره کومه مرتبه درجه ختم شوي نو ما فنہ بس ته ما ستاتابداري ورزوله بس او غذالیک سوالت د خپل نفس موارد او و <coughs> دا سه وينو خو زمونه به تر رزق چې څنګه د جبريل لیدو انور خلقونه لیدو د تل اغاث معلومه انور تنو معلوم دا کم دی راو دي دویم من اثر رسول معنا به دومره وګدکو چې خاوره د خپي د اصل د پیغمبر دا سوق مدمر پوری په دیبا چې من आसारه حافری فارس الرسول دونه له تقدیر توبایتی او بلدا چې د ار رسول نه څنګه جبريل اخله د دې خو غالب دی چې مراد تنه دا, دا, تن دا پیغمبر موسی علی السلام کړه زکه وي به تره معنا ده قال او موسی علی السلام فذهب فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاتِ هَن تَقُولَ لَا مِسَاسُ زَا فَذَحَبْ مَانَا زَاستَ آغَا عرص ختم شو او دا اللہ را بلیزت اگر سو چو اگر کرامتونه و غیرستان ختم شو اوستاد پارا پا دی جند دنیا که دا عذاب دی چه تبوائی چه لامِسَاس مال مرا نیز دیکی گئے مال الاسمرہ وڑے د یو باندې ممررض را شيڅوک ندې راځنو نو هر چا طب چ را میره باې وکه ما لهخواله م لا م سا پهې مو پهسیین ووي د ددي د پارچل جوړړی چې به اسرائیل ځان ته راواړي ډیر راړوللی پهزرګونه باندېلهله دا د وړه چس به تا تهڅوکنی ې کېږي نه. وَاِنَّ لَكَ مَوَاعِيدَ لَنْ تُخْلَفَا <تصفيق> او استاد پر یو نیټه دا چې کی بهرګس خلاف نشی کېږي چې قیامت ته ونظر الایله کلذی ذوال تعالی عاکفا او وس نظر کا وا غ خپل خدای ته اګه چې تمې شاغه تناسوی په عبادت چې و با باکن دیبه ته په سجده پرې واد کړه لنحرقنوه دیو مونږه اسوځو ثم لننصفنو فلم ننصفن بیا لزو پیری داغه په دریاب کې پورا په لزو لسران ناغه څوکړه کانا موسی عليه السلام او دینه خلق دلیل نسی مفسرین وي چې داغه سي مشرک او ظالم سړي مال کوسوځه کلوټي کې کار سي کې رضی اجازه تشته دي چدا وسي حربي کافري کنا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو بیشک حاجت رواستاس اللہ ذاته جنش تی بل مددگار بغیر د دنیا او سیا کل شئ علم رصید لهر شئ تا په خپل علم کې کذالکنا قصص دا غریم زل تغاسی مونږه بیان نو تا تا مينم ما کټ سبق حالات او واقعیات هغه چې مخ کې تیر شوی دي او یقینا راغلی درکړې مونږ تا تا خپل طرف نه قران ذکر من ار زانو هغه چې مخ واړو د دینه انه یو حمل یومل قیامت وزرن نذیبا او چټکی په خپل ځان باندې پروس د قیامت یو بوج خالدی نفی امیشه بای پاگی که مبتلایی ده گناه نوز و سا علام یوم القیامت حملن دیر بد دی دیلا فرد قیامت بانده اغبار او بوج یوم آیون فاقو بستوری پاورد چه شفو فکوالی شی باش پیلیکی و نحشر المجرمین یوم ازن زرقا او راجم با کم دا مجرمان خلق پا دا غرد بانده راندو زرق شینوالی تویل شي شی. او دراندسترګي علامه دایي چې شنه شي زرق ان لاند وي تر یو وخت ته پورې یا دمانه خلاص ترګي چډیر ذلیلې وي اتخافتون بهنم خبرې وکيوبل سره خپل مینس کې الا بیستم الا عشره چې مرګ ورو تاسه جنته کړي دنیا کې مگر لسر رضی دنیا ژوند ته بل سر رضی وي نحن عالمو بما يقولون الله يمنخپویږه په اسو چې دی وایي ایزی یقول امسلهم طریقتا کل چې ووی ډیر عقلمن په دې کې په خپل بیان کې امسل او مسلمان یو معنا چې کوم ډیر عقلمن ځان توی په بیان کې ناغه بووی الا بستم الا یوما چې تاسو نه تیر دنیا کې مگر یو ورځه اوغه عم چی دینه غیبتنه له صورت جوړی ورځ څنګه کلمنده چې هغه تن یورت جوړه کړو وې زکه چکم سره اکلمندی او خیاري ډیرم هغه یبت زیاتی ډیر پریشانی پر دې ډیر ہے بت و جناغه ناغ نور نا لګه خبرو کړچنن نا چې hebat دیر شي ناغه تیر شوی عمر وت دیر خپل احقاری خاصتا کنه چې یو سهار یو یوماځي ګرو نو ځکه دا قلمن بیان پکې دا دي چې یو ورځ دنیا کې تیر کړې و څنګه په